yuslah lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd saudara-saudari usamah hadie syauden yang benar yang rahmatillah alhamdulillah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita masih lagi bincangkan ayat yang ke sembilan dan insyaallah kita akan lanjutkan kepada ayat 44 daripada surah ta ha iaitu laa izmanallahu subhanahu wa ta'ala a'udzu rajim أنقذ فيه في التابوت فنقذ فيه في اليوم فليولقه اليوم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو ولا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني يَتَمْشِي أَقْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إلَى أُمِّكَ كَيْ تَقْرَأِنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسَهُ فَنَجَيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونَا فَلَا بَاسَ فِي مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِي يَا مُوسَى وَاصْنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى سَرَّكَ اللَّهُ الْعَظِيمُ يaitu letakkanlah dia Musa dalam peti kemudian hanyutkan dia ke sungai Nil Maka biarkanlah air arus sungai itu membawanya ke tepi Dia akan diambil Firaun Musuh kedudukan musuhnya Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku Dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku Iaitu ketika suara perempuanmu berjalan Lalu dia berkata kepada keluarga Firaun Bolehkah saya Tunjukkan kepada kamu Orang yang akan meliharanya Maka mereka mengembalikanmu kepada ibumu Agar senang hatinya dan tidak bersihati Dan kau pernah membunuh seseorang Lalu kami selamatkan kamu Dari kesulitan yang besar itu dan kami telah mencobamu dengan beberapa cubaan yang berat Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk madian Kemudian engkau datang tiba atas semua ketentuan untuk diangkat sebagai Rasul Wahid Musa Dan aku telah memilihmu untuk menjadi Rasul Pergilah engkau bersama saudaramu dengan bawa tanda-tanda kuasaanku dan janganlah kamu berdua lalai dari hatiku Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun kerana dia benar-benar telah membuat batas Maka bicaralah kamu berdua kepada Fir'aun itu dengan kata-kata yang lemah lembut Mudah-mudahan dia sejarah atau takut. Perbendangan yang rahmati ini dikasihwaskan dahulu kita dah bincangkan bagaimana nikmat antara yang Allah berikan kepada Nabi Musa ni. Walkitu alaihi kamilah baca ini. Aku telah berikan kepadamu kasih sayang datang dariku. Para ulama tafsir contohnya, Salawatkuhail mengatakan bahawa Nabi Musa ni dicintai oleh siapa yang melihat. Lazimnya dalam kehidupan perniagaan contohnya, tuan yang dikasihwaskan yang Allah berikan kepada Nabi Musa ni. Walkitu alaihi kamilah baca yang melihat. Lagi atau kerana rupa paras dia hantik Atau adalah satu perkara yang melebihkannya daripada orang lain Tapi dalam kes Nabi Musa di sini Tuan-tuan ini boleh kat masa belian. Nampaknya Allah menggunakan kataan Minni Jadi artinya kasih sayang Nabi Musa ni adalah satu benda yang bersifat luar biasa Ia bukan timbul disebabkan faktor-faktor lain Seperti satu manfaat Ataupun satu kesan perkenalan tetapi kerana Allah SWT sendiri telah memberikan rasa cinta itu daripada dirinya Ini juga dapat kita lihat dalam surah Qasas sentuhan yang diberi kasih Allah menggunakan qurratu aini li walak la taqtuluhu asa yanfa'na aw natqidhuhu walada. Ini adalah penyujuk mata bagiku dan bagimu janganlah engkau bunuhnya mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita lalu kita, ataupun kita ambil menjadi anak angkat kita. Inilah permintaan isteri Firaun yang bernama Asia menunjukkan kesenangan hati, kebahagiaan bila dia menilai melihat Nabi Musa ni menjadi penyejuk matanya qurratu qurratu aini li walak tentang hati ini kasihaskian sekutu memberi comenta Bahawa setelah berlakunya ibu kepada Nabi Musa mencampakkan peti itu ke sungai ataupun ke laut ini dalam bezaan pandangan yang beza sampailah ke tangan musuh Allah dan musuh Nabi Musa Semuanya menampakkan kekerasan Kekasaran Yang diserubungi oleh kehidupan Ketakutan yang mencengkam Anak ni lahirkan secara baik Dalam proses perkahwinan yang sah Tentu anda mulai kelasian Para Nabi semuanya lahir dari perkahwinan yang sah Bukannya Nabi-Nabi dari ikut keturunan zina Tapi nampaknya Peristiwa yang berlaku Perkembangan politik pada waktu itu Yang menekan Ibu-ibu yang melahirkan anak-anak Lelaki khasnya untuk dibunuh ini semua menimbulkan rasa gangguan psikologi yang tinggi tuan-tuan di -tuan, boleh ke sekalian bayangkan sedangkan kita yang ada anak-anak dihantar ke nursery pun berlaku sakit yang menular kita rasa masya Allah tidak tenang nak duduk terbayang wajah anak itu maka petah lagi kalau keluar arahan dibunuh anak-anak lelaki seperti yang berlaku zaman Angin Musa ni tuan-tuan kemudian datang ilham untuk mencampakkannya dalam sungai Baik kecil yang tak mengerti apa-apa ni tuan-tuan, ini mulia kewaslihan, semuanya hidup dalam keadaan tekanan, demi tekanan, kekerasan. Tapi nampaknya, kasih dan cinta Allah SWT merubah segala-galanya. Alangkah hebatnya, putrat Allah SWT menjadikan cinta tersebut, ia melembutkan keadaan, menenangkan keadaan yang kucah-kacih pada waktu itu. Lihat tuan-tuan. Terus so, kita kenapa akan doa Allahumma rahmataka arju La takilni ila nafsi tarfata'in Wa aslihli sya'ni kulla Di timpul satu musibah Maka doa ni tentukan Allahumma rahmataka arju La takilni ila nafsi tarfata'in Wa aslihli shani kulla Allahumma rahmataka arju La takilni ila nafsi tarfata'in Wa aslihli shani kulla Ya Allah Kepada Mu mula rahmat mula Kami takihkan Jangan biarkanlah biarkan hadiku diri sendiri Aku mentadbiriku sendiri dalam keadaan terlepas dari pandanganmu, Ya Allah Perbaikilah segala urusan dunia ku Urusan kehidupan ini Doa ni merupakan doa Nabi SAW Seperti disebut oleh Imam Nawawi Dalam Al-Azqar Lagi tuan-tuan, tak kesempatan menikir Al-Azqar Buku Perisai Muslim Buku Perisai Muslim, karangan al Khatani Yang telah diringkaskan oleh Dr. Abdul Basid bin Abdul Rahman Antara doa yang dikumpulkan adalah doa yang kita belajar ni tuan-tuan begitu itu tuan-tuan dalam buku satu-satu doa daripada hadis-hadis sahih yang saya kumpulkan sepanjang mengajar kuliah tafsir di Hakim ni tuan-tuan semua doa yang saya ajar, kebanyakannya ada dalam buku, satu-satu doa daripada hadis-hadis sahih, yang warna hijau ini ataupun tuan-tuan yang tak berkesempatan, sila lihat dalam Facebook Ustaz Zahazan Muhammad insyaAllah doa-doa yang saya ajar di sini akan saya cuba saya muatkan saya upaya dalam Facebook tersebut tuan-tuan jadi ibu ini tidak berdaya menghadapi tekanan tersebut Allah ilhamkan untuk dicampar ke dalam sungai Bayangkanlah tuan-tuan yang dirahati dan dikasih Dengan keangkuhan, kekuatan, kekuasaan, fir'aun Tapi nampaknya kasihan Allah SWT mengatasi segala-galanya Demikianlah lebih kurang huraian, hasil kutub dan tafsirnya Fi zilalil Qur'an Tafsir fi zilalil Qur'an Alhamdulillah sudah pun diterjemahkan oleh Allah Yaham Usai Yusuf Zaki dan telah pun diterbitkan oleh pusat kedarul iman Baiklah tuan-tuan, tafsir Fizil Al-Quran oleh alhamdulillah. Kemudian datang ke-40 ayat 1, ukhtuka fatqulu hal adullukum ala ma yakfulu, farja'naka ila ummik kay taqra'inha wa la tahzan, wa qatalt nafsan fanajaynaka min al-wanni futuna, falabistat sininan fi ahli madina thumma ji'ta ala qadri ya Musa wasta'natuka li nafsi jika seorang perempuan berjalan Maka dia berkata Bolehkah aku tunjukkan kepada mu Siapa yang akan meliharanya Maka kami kemalikanmu kepada ibumu Agar senang hatinya yang Tidak berdua kecita Dan kau pernah membunuh satu jiwa Lalu kami selamatkanmu dari kesahan itu Dan kami mencuba dengan percubaan Maka kau tinggal berapa tahun Di antara penduduk madian Kemudian kau datang atas takdir Kami Wahai Musa Dan aku telah milihmu Untuk diriku Wahai Musa ketahuilah lah tolongan kami kepada mu Ketika saudara mu keluar Berjalan dekat istana Nangis kakak ini melihat apalah masa depan untuk adiknya dicampakkan ke dalam sungai tersebut sungai Nil dalam peti itu kejar dia mengikut dari tepi dia berjalan untuk mengetahui berita mu dan ketika dia mengetahui bahawa engkau telah pun masuk dalam keluarga dalam kumpulan istana Firaun dengan daya-daya mengambilmu dia pun bekerja melihat apakah peluang untuk kembali ke pangkuannya dan juga ibunya maka dia berkata kepada keluarga Fir'aun boleh tak aku tunjukkan kepadamu siapa yang akan menyusukannya melihat anak ini menangis tak berhenti udah menangis kejang tuan-tuan mereka dan angkat bungkam dan kabut, bingung itu pun setuju sedangmu mengajak ibumu dan kau pun datang kepada dan datang untuk menyambutmu kembali kami kembalikanmu kepada pengkuan ibumu dah lah dikembalikan dengan selamat keluarga Fir'aun bayar upah lagi untuk beri kamu peluang Menyusurkan Baby Itu Nabi Musa itu Kau lah itu Waim Musa Bayangkan Dia punya musuh Yang patutnya dibunuh Tiba-tiba dia bela Mereka pula Membiarkan kos penyusuan tersebut Lihat tuan-tuan ini Mulai ke Allah Kau Maha suci Allah Subhanahuwataala. Kami anugerahkan kamu Dengan mu Waim Musa Dengan anugerah yang lain Setelah kau Dibuasa dan usia 30-an Kau bunuh tanpa sengaja Kami kamu Mereka kesan itu Fawakadza wa Musa Fakadza alaihi nanti ada peluang kita meninjau surah Al-Qasas yang menceritakan perkara ini tuan-tuan pembunuhan itu telah pun menyusahkan kamu kamu kelangkabut dibuatnya kami uji kamu dengan beberapa ujian mengurahkan kepada kamu kamu pun mengatasinya Kau tinggal berapa tahun setengah yuat mengatakan sebuah tahun untuk belajar Nabi Syarib belajar untuk menjadi seorang yang independen dan inilah sifat seorang Nabi diajar oleh Allah SWT secara langsung Bukannya dengan antara ibu ayah sendiri Kemudian kau datang ke tempat ini atas takdir yang telah ketetapkan Untuk kembali melihat ibumu yang sudah pulama berpisah denganmu Allah telah milihmu, mendidik dan bersiapkanmu untuk menjadi utusanku Tentu ada ni boleh kalau selihat, lihat bagaimana nikmat Allah SWT satu persatu pada Naim Musa di sini Satu-satu nikmat yang Allah SWT gambarkan Tentu-tentu adalah nanti dikasih oleh sekalian Lihat Satu satu yang Allah gambarkan untuk Difahami Nanti dia perlu kita lihat Dengan surat kasas dalam jurus ke-20 yang Musa memukul orang Dan di kota itu ributlah Tersebarlah berita Bahawa orang di pukul itu mati Datang seorang di kota memberitahu Bahawa ramai orang sedang berkumpul untuk menangkap Musa Disuruh Musa lari meninggalkan Mesir Maka segera Neng Musa meninggalkan Mesir Menuju ke Madian dan bertemulah dengan suara yang baik hati Mengambilnya sebagai menantu di kahwinan dengan puterinya Tentuan Membayar mas kahwin dengan tenaga Iaitu mengembalakan kambing selama 8 Ataupun 10 tahun Riwayat yang berbeza Jadi Allah menyebut bagaimana percobaan Yang berlaku Terhadap Nabi Musa ni Semuanya Nabi Musa berjaya matasi dengan Hidayah daripada Allah Subhanahuwataala Dengan kekuatan yang Allah berikan Jadi mengembalakan kambing yang Nabi Musa lakukan sini Kamu duduk bersama dengan Ahli Madian Mengikut janji yang telah diikat Dengan mertuan itu Banyak yang dipelajari Dalam proses penjaga kambing itu Pengalaman hidup Mumpamanya kesabaran sebagai seorang pengembala Nabi-Nabi semuanya mengembala kambing Kebanyakkan mereka mengembala kambing Ketekunan mengurus anak dan isteri Pergaulan yang paling baik dengan mertua Kerana kalau tidak Nabi Musa ni duduk dalam Sebagai seorang raja Putera raja Walaupun putera angkat Tentulah kehidupannya Tidak seperti Kesan yang dialami Bersama dengan Nabi Syahid Dan keluarga Dan Allah jelaskan Di hujung ayat ini Tuan-tuan Ketangan yang mengusah Alah satu ketentuan Yang telah ditetapkan Allah SWT Tempoh membala Di Madian ini Sudah pun habis Dan sekarang datang Tugas baru Meninggalkan Madian Pulang ke Mesir Untuk menghadapi Menjalankan satu Kewajipan yang berat Tapi pada ayat selanjutnya Allah telah berfirman bahawa memang Musa disediakan untuk menghadapi tugasan itu jadi hujung ayat 40 ni Allah telah menyatakan kegiatan Musa ialah ia satu ketetapan kadar yang telah ditentukan satu program yang telah diatur oleh Allah SWT sejak Azali lagi dulu hujung ayat ke-29 Allah telah pun menjelaskan bahawa Musa ni dibentuk di depan mata Allah SWT sekarang Allah menjelaskan bahawa Nabi Musa dibentuk Diperbuatnya dengan kepribadian sedemikian rupa kerana Allah sendiri yang akan menggunakannya. Segala pengalaman yang telah pun dilalui Nabi Musa dalam hidupnya adalah untuk menyempurnakan pertumbuhan baginda sebagai seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai seorang Rasul yang Allah utuskan. Jadi pengakuan Allah swt kepada hamba yang dipilih adalah satu penghargaan dan penghormatan yang tinggi yang hanya diberikan. Dengan terus terang kepada beberapa rasul sahaja Meskipun rasul yang lain pun diutuskan Allah SWT Memang untuk keperluan dakwah Mengisi misi tauhid. Tapi ada beberapa Nabi yang Allah tekankan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepadanya Ini sama dengan ayat surah kalam yang pernah kita pelajari dahulu tuan-tuan وَإِنَّكَلَا عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ Pujian Allah SWT Sungguhnya engkau benar-benar berbudi petuti tinggi dan mulia. Jadi Wastanak tu kali nafsi adalah satu pujian yang sangat besar buat Nabi Musa untuk membangkitkannya, naik. Selepas selama Nabi Musa, berada dalam tekanan yang amat sangat. Untuk menghilangkan keraguan, menimbulkan keberanian Nabi, menghadapi seorang raja yang sangat zalim, yang mengaku diri sebagai Tuhan. Contoh ini boleh kat waspul. Kemudian, dalam ayat yang berikutnya, kita dapat lihat Allah gunakan perkataan, Izhab anta wa akhuka bi ayati wala fi zikri. Pergilah kau, suruhan agar kedua-duanya berangkat. Sebagai adik-beradik Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wasallam, mempunyai satu penghargaan besar, kepercayaan penuh yang diberikan Allah kepada dia Sejak dari kecil sampai dewasa, dari, dari usianya berapa tahun dia melayikan diri dari istana Firaun sampai dia nak menjalankan tugas tersebut umurnya 40 tahun, pengalaman hidup telah pun banyak lalui dan sekarang Allah Taala beri kepadanya satu kekuatan baru Iaitu abangnya Nabi Musa akan menemani perjalanan dakwah tersebut Misi dakwah itu menjadi ringan Selepas bebanan-bebanan tersebut menjadi kurang Dengan hadirnya seorang pembantu yang sangat memahami kehidupan beliau sebelum itu Jadi ini satu pedoman hidup yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Musa dan Nabi Harun dalam menghadapi tugas Bagaimanapun beratnya Janganlah lalai dari menghati Allah Subhanahu Wa Ta Taala dan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah selalu selalunya akan beri kekuatan kepada jiwa yang sedang kesusahan. Tonton insya kita akan sambung kuliah ni tafsir ayat ini dalam, dalam kuliah fikun. Allahu wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil wa wa alamin. Wabarakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.